chamamos a música novamente, música de treixa dura para recibir a nosa correspondente Fernanda Follana Neira. Moi boa tarde, Fernanda. Eh, boa tarde, como estás? Pois eu, sabes, aquí no Cañón, pero armando un buqueño costipado eh, pero está sigue nos escoitando, a verdade que recuperándose dese de, de, de costipado mucoso que dice que ten. Pois, pois desde aquí desexámoslle que se cuide moito, que se e, recupere, claro, de, que de que volta aí sí. no estudio claro. o antes posible corsa para a semana. Moi ben. Que quizás xa recibiches información de que falamos cos da da da da adega nosa señora. Ai, pero si sí, o escoitei que os tiben ah, sí? no... sí, sí, eh, Que che pareceu? No que che pareceu? 15 días. Encantoume. Que agora eh non sei Falar antes, que a mí me parece... Eh, sí. Encantoume, falou José María, non? Sí, sí, sí. Falou José María, bien. non foi Héctor. Sí, sí. E eh, eh, bueno, falou de maravilla. Deu de de moito gusto, pois... Tamén, tamén Eso, que, nosotros, que... tamén nosotros quedamos encantados coa, coa información que nos deu. Ademais, cousas novidosas e importantísimas, recuperación de do, do branco ese eh, legítimo, Nunca... non que decía, sí, a, a, a Blanca si, si que do país, non? Moi ben. Eh, eh, pues, eh sí. que ir a visitalos de parte nosa e que te convide. Teño un montón de ganas de ir de bueno, é que de provarlles o o o viño. Claro. Porque xa, bueno, xa voss deu tamén contactos non pra dir que, que é posible can que o teñen destinado non máis a mesons da zona oues uh -huh. que si que o teñen para a venta e eu teen moitas ganas de probarllo porque inda non non que comercializan el e sinnda non tuven oportunidade. E si pues pois, deses xardlless desde, desde aquí tamén moita sorte. E, e Bueno, pois eh, o noso contacto contigo é eh, para que nos fales da, da, da vosa zona de, de Becerreá e arredores O Sancares, propiamente dito, non? Pois, pois o Sancares imos falar de, en principio, vou falar do outono eh, de, de unhas palabras, de palabras de, de outono, dúas palabras preciosas que, sí, sí, sí. que teño aquí eh, Primeiro vamos facer unha, hoxe temos Magostón Becerreá, mm. fin de semana pasado foi E na Vía de Suarna bueno... E en colegi, Folgoso tam. do Caurel... E eh, eh, eso que ti estás un pouco retirada, pero en Folgoso do Caurel tamén fan un grande unha grande festa da castaña, non? Pois é que aí é eh, o Folgoso da zona do Caurel é a que, que leva aí que é excepcional, non? Para a castaña. Ajá. Pero eu quería diferenciar precisamente, pois, un pouco o um magosto de aquí do Ancares, que, eso, é que aí, eso, non eso. é tan... non se celebra tanto, non? Pero uh -huh. sí que non se celebra tanto... Porque non hai, nin, eh, bueno, ni, ni, no caurel teñen quizás un escaparate máis, sí. máis, pa, dalo a coñecer, non? Teñen, celebra, ce, celebran, me parece que xa son 36 anos que se, siguen celebrando esa festa da castaña do caurel, que non sei que se chaman a piso ou algo así, unha cousa especial, pero que non ten sí, nada teño, que ver... Teño, teño estado, exactamente. Que non ten nada que, que ver coa bosa, por coa, eso... Que, claro, é que na nosa zona, pues é o que quería, porque sen que, ademais... Eh, estivestes falando tamén cunha rapaza que fai ali, mm. bueno, explotan un montón hai un montón de industrias que, mm -hmm. que se dedican a, a explotar a castaña, como no e bueno aquí na zona nosa, que son, o facemos sido unha forma máis, máis eh, bueno, non a nivel tantas, igual tiñamos que explotálo máis económicamente, con tanta para hacer nadie sido, por así decirlo, ¿no? a, ni, a nivel caseiro que é típico aquí, exactamente é sí, sí. eh, todo en todos os sitios, mm. colexos sempre se celebra o magosto e aquí o típico no magosto é eh as hartoucin ah. eh, castañas asadas que ches poñen así nun cucurucho de papel e eh, ah, o viño para que non perdeu o color eh, para que non perdeu eh, a tentura, claro. E claro. exactamente, aquí o típico son eso e despois eh, tradicionalmente pois pues, tampouco teño eu bueno a memoria aí de que se... o típico das castañas nesta zona dos Ancares é comelas con cocidas con leite mm. ou ou senón pois asadas no no forno no, sí. ou no Está, está ben. bueno Unos tambores, non? Si sí, son sí, sí. os bombos Entón, pois precisamente Desta de de de tradición Tamén quería recordar Unha construcción, unha cousa característica De aquí desta zona, que son as ouriceiras Que según en o, na zona do Courel, claro. teñen os sequeiros sí, sí, Pois sí, nos, aquí o típico Son esas construccións circulares De pedra, así eh, nos Soutos, mismo, onde se deixaban Aí os ourizos Pois para que se conservara a, a castaña. Uhum. Deixala no mismo orizo, nos propios outros, nestas construcciones pequeniñas que pola nosa zona, por Becerrea, Cervantes, Navia e un montón, que son as oriceiras. O sea que, que bueno, que temos un pouco pois as nosas particularidades. Claro, tamén, sí, sí, sí, sí. E precisamente, que vos quería falar de palabras eh, de outono, pois eh, relacionadas co, co outono uhum. e ca castaña, Eh, por pois su decir, a ver se si sabedes iso que é. Eu non escoitara nunca, eh, a moscar. A moscar. A mozcar, decir, eh? porque que teño unha compañeira de Nadia de Suarna que é filóloga, que é vas a eh, profesora da, está dando clase de galego hor aquí en Becerreá, compañeira miña, pero moi noviña, de 30 anos. e eh, eh, bueno, eh, falando, conversando pois hoxe con ela, Dicíame que teñen un grupo de WhatsApp eh, Ahora nesta época de outono falaban desta palabra, amozcar ou amozquelar, que é que significa é o que selle fai a castaña, picala para que sí. non mistou que cando a metes no, no forno non? Pois sí, sí, sí, sí. sea é que mira Xulio, eh, que palavra máis, máis bonita facer, facerlle unha muesca a... sí, sí. e tamén ten, un, ten, tamén ten un significado un, un significado de, de incomodos, e incomodar a alguén amozcar ah, e enfadar pues, ou incomodar a alguén Pois pues, sí. pues mira, pero mira, aquí na zona de, de Navia de Suarna Eh, Cervantes E un pouco non a Amozcar ou amosquelar Que logo, pois, salí, me, decíame Comentábame que, eh, como estaban falando De iso, pois, com, como sellez decía Picar a castaña, mm. pois, que en outras zonas dixe tamén Amosegar, encetar, sí. aniscar Atañiscar, beliscar sí. O sea, mira que, que montón De, de, sí. de palabras, pois pues, de, eh, Adentar, decía miña abuela busí si peixe cos outra, outra que levou decidir eu a aquí a Eva a punta. Sí, sí a ventar. Sí. E eh, eh, bueno, e outra cosa que cheguei, a ver, eu por meterme <ríe> un poquillón nesse aspecto por o feito de que eu tamén estudei filoloxía. Entonces te algo que ver con, con, con, con, con ese significado. E eh, tamén lle dicía eso de amozcar tamén nos decía miña avó cando saían as vacas, sabes, a, eh, que era darlles i roca porque porque es eh, fuxían da, da, da das moscas, non sabes? A, ah. A, uh -huh. a, a, a, Sí, cando o gando, referido a, a, as vacas, referido o gando, pois pues, a mozcar é facer fuxir as moscas. Ai, sí, que están corrabos unhas pesadas, eso, ¿verdad? Eso, eso sí, a mozcar. E, pois, pues, unha palabra, palabra preciosa, e falando sí, de, sí. de... Bueno, quería vos con esta compañeira, que teño vos que dar o contacto, e tedes que chamala un día, porque... Claro, claro. É unha rapaza noviña de aquí de Navia de Soarna, dunha aldea xa que tira e bueno, estudiou no cole non? e cando ela pois, iba ao cole de Navia mm. fixeron un proxecto de clase que eran palabras de noso que, que, que, que era para recuperar palabras da, da zona de Navia precioso, de Suarda, que parece que ainda ten así continuidade e, e bueno, tedes un día que chamala e que vos fale ela Qué pois a, a experta, porque eu xa falo en segundas non? cuanto uh -huh. que me contan que vos fale ben deste de, de vocabulario, e eu che que tiña tiña outra palabra, vale. tamén doutono, do que se che parece a xulio. que sí, sí. sí, claro, claro. Pois que, que marcescente. E é unha palabra a min páreseme moi bonita uh -huh. de, de de escoitar, non? E uh -huh. que significa que que as follas que se secan no, na na árvore, pero que non caen. O sea que, que permanecen eh, na, na árbore dun, durante todo o inverno a non ser que viñe un temporal de aire tal, pois eso, quedan así secas e non caen o sea, que, que hai eh, follas que temos árboles de folla perenne mm. que non xe cae nunca folla caduca que cae claro. e temos esta cousa intermedia que son as mar festentes mm. que, que nos aquí na zona de Becerreá pues, temos, temos a rebola mm -hmm. que, que permanecen as follas da rebola que é como este carballo de montaña todo ano hai, hai a folla pegada a árbore, cun coro así, todas marchitas, non? Sí. O sea, so, so, serían marcescentes. Marcescentes, non? Unha preciosa face, palabra, eh? E sí, se sí, si sí. buscas narra, narrar, no mm. dicionario da Real Academia Galega, mm. di, di unha frase de exemplo, non? É que cando che di o significado, que é esa folla que se seca e non cai, pois di, o caxigo ten follas ou algo así, me parece e o cachigo, eh, pois, ah, no ou algo, bueno, ora ou que no sil no hai moitos cachigos, con for, algo así e o cachigo, pois, eu creo que por aquí non o hai e, e non encontrei no dicionario da, da RAC, uh -huh. mirando xa non encontrei a palabra rebola, que é o árbol, a árbore uh -huh. moi típica daqui da, da, da montaña de Becerrá por esta uh -huh. zona, Cervantes Becerrá Claro, claro, eh, eh, eh, eh, ca, di, digamos que autóctona b, b, b, merecente de de, de, de, de cuidarla eh, que non aparecen os eucaritos por aí. Pues pois exactamente, tío, tío falar das rebola, de Julio, porque sí. a mí como me parece unha palabra tan común, pero Claro, claro, sí. Con, Conócesela. As rebolas pues, ou rebolos que que Que, que na zona de, de, de Viana do Bolo e aquela dali que que onde estiven trabajando durante un tempo era moi moi E además no sabes, aproveitaban de, de podalos para poder eh, empregar esa leña como, como na, na, na, na cociña, na non? Pois pues, si sí, sí, aquí hai ás árvores, bueno, de feito por exemplo a, a revista que temos no, no instituto chamase El Rebol e aparece esa folla de, de, de rebola do carballo pequenino. Uh -huh de montaña, pois pues, tan típico desta zona. E sorprende moi cos pues, eso que, que, que no diccionario da da Real Academia Galega pois pues, que non ben, non ben recollido, non? Uh -huh. E eu non sei si se será este cachigo, pero non me parece a min que sea o mismo. No. Marchecente, pois marchecente é unha palabra tamén moi, moi vamos, moi tradicional, moi moi popular, moi moi moi moi moi enxebre, como disti, que, que ten, ten algo que, que ten moito que ver precisamente co co co co marchitar marchitarse ou, é dicir coa co folla que queda hipereina na na, na, na, na No, no. Árbores. No, sí. no, que. Es que que chega ao outono de aquí porque ti busiras, sí, ves pues, cor... ve os árboles desnudos, pero logo ves eses, eses, eses, esas rebolas que que están cas, cas follas eh, Permanentes, marchitas. Permanente. Claro, claro, claro. Marchitas. Follas así... marchitas, pero permanentes, exactamente. Permanente. Se secas sí, na sí, na prancha. Se eh. sí, pero exactamente sí, y quedan aí Pero sí, sí. que mira que dous palabras pois pues, temos a, a moscar. Eh, que é facerlle, facerlle o, o picar a castaña para que non estouque e máis presente, non? Que son todas estas árbores que, que non son caducas nin perennes. que son como intermedias Interesantísimas as dúas aportacións lingüísticas <ríe> Moi ben, moi ben E ademais da zona, que, que é importantísimo E iso. da zona es... e do outono, son claro, as dúas do outono Por iso claro, me acordaba claro, eu, porque claro, digo claro. Pois aí, a, digo, outro día tocará falar de comida, pero hoxe pois tocou falar de, de cultura e iso facemos así, guai con para despois eh, comer as as castañas. Moi ben, moi ben. Que non se olvidaran de a moscalas, porque senon vai vai a festa, re... vai a festa. Senon rebentan, <ríe> claro que si. Sí. Pois aproveitense pouco, claro. Si, <ríe> si, sí, sí, sí, a moscalas, si sí, señor. E mira. Mira Xuli, así deixando e falando tamén con con esta rapaza con Eva, mira, unha cousa. Eva chamase, Xanín porque é a casa, porque o apellido bueno, non ten un apellido así, non lembro cual é, komún, non lembro ora, pero nos chamamos Eva Xanín, uh -huh. que debe ser o nome da casa do pai ou sí, sí. por ali cara Sena, xa un pobo de de Navio de Suarna, pero cerca de, de Asturias. E, e decía que, que ahora, claro, que ten que vir a Becerrea a modista, porque en Navia de Suarna non queda ninguna. Ah, ya. Entón preguntábame a min e digo, bueno, pues sí, sí que che digo, e, e fomos as dúas a arreglar así alguna, alguna roupa, non? E digo, pues mira, que non queda ninguna en Navia de Suarna. E resulta que en Becerrea só queda esta xa. Anda. O sea, que é unha profesión tamén, un oficio que, que se perde. Que se está esmorecendo, non? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, está no outono tamén, está no outono a profesión de, de modista Vale, pois pues, bueno, pues, eh, hai que ter cuidado O mellor eh, que, que, que, que, que O que decimos de, de sempre Que se si axudan ao rural seguro que máis modistas poderían estar aí Pois pues, sí, además, é además unha cousa que fai falta Porque bueno, hoxe vale. Ademais, penso que hoxe cada vez, non sei... Bueno, a mí nunca me gustou moito, pero non sen si coserán, coserá a xente nova moito. Mm. Será moi de coser. Claro, é que precisamente eh, o coser, ou polo menos o que lle decían antes remendar, que era a amañar un vestido, porque se se lle marchou algún... Cos, algún tecido era moito máis e, e sigue sendo moito mellor que que ir a comprar unha, unha, unha prenda nova. Ba, sí, si, claro. E os zapateiros tamén, non? Aquí ah, zapateiros si sí que temos, eh. Vale. Zapateiros si sí que non se non, non se perden. Moi ben. Bueno, eh algunha cousiña máis, eh, Uy. querida? Pois, pois nada mais si vos parece julio despedímonos para para a próxima para semana. semana para a próxima semana. Vale, pois eh a próxima semana algo de senderismo e, e, e gastronomía tamén. Ah, pois si si. É pol deberes, por lo feito de que que os galegos do Mediterráneo que ás veces visitan eso, que se den conta de que aí hai moitas cousas que disfrutar. Pois, veña, para a semana que ven fa, facemos un repaso dos bosques de por aquí, de, de estas coletas bueno, tan bonitas que están ahora espectaculares. Ese sería fantástico, claro. Aí digo, eixo unha novidade eh, interesantísima que tamén estamos pendentes, bueno, xa o concertaremos, de falar con Antonio Álvarez, que o, o presidente da, da asociación esa de Cancelada, sabes? Sí, sí, Do, de Quinta de Cancelada. De, eh? Que, cada además, mandou un libro extraordinario que te, te, te, teño que decirle, mandarle ou nos agradecementes por iso pero que estamos pendentes de facer unha, unha entrevista interesante relacionada con esa proposta que ti, que ti nos comunicaxe con respecto ao Sendeiro Azul e que ten, ten un traballo presentado fantástico para que sea declarado precisamente de a, Pois mira, pois, texe es que dicir a Antonio que que, iso, que no verán me encontrei facendo precisamente as rutas das Fragas do Eume mm. a un profesor que me dera a min clase na universidade que é Pepe Palacios mm. e eh, eh, bueno eu recoñecino e e fun fal falarlle dixenlle que era que era bueno que a súa alumna e tal e, e se desarrea e entón foi cando me falou de vale. pois de Antón de bueno faloume de iso, de un sendeiro que llevan tiñan, pra, non se lembraba o nome do povo pero xa rápidamente eh, pois, lle descubriche, deslada, claro, claro. E, e, e xa me dixo que sí digo pois xa perfectamente non me extraña que lle deis o premio porque levan desde sete anos con eso que vamos, é un récord e encima que, que teñen eso que sempre, que o cuidan porque claro, claro. aquí os camiños a verdad que vas y, y eh, están, están chi... todos No, y, a, y, y algún que hai está cheo de silbas e eh, eh, sí. de maleza, claro. Claro, e que pode coincidir igual, porque, a ver, se si están abertos é no. es por os cazadores, agora no, no inverno. Claro. Logo, bueno, pode... Tamén no Concello de Cervantes están limpiando, xa os teño falado, mm. si sí que limpian anualmente as rutas. Mm -hmm. Eh, si sí que fan un repaso das rutas e es va limpiando. Que pasa que bueno, a época de facelos justamente é esta másco verán, porque en claro. verán me dará moito malese como non nunhas abre, mm -hmm. pois non pero pois... esta esta de Quinta de Cancelada, pois pues, eh, todo ano, porque claro. sí que a teñen cuidadiñ. Pois o gaia, o gaia que teñen eh, ese... nos Como somos talismán, pois ao entrevistalo seguro que traes ese éxito. Bueno, pois eh, eso, pois unha aperta para Antonio da miña parte, que tamén a ver se podo eh, nos coitar, se me avisas. Moi ben. Escoito, e eso, e despois xa eh, quedamos de... Tedes de que chamar un día tamén a Eva, que vos fale da lengua xa. Eva, Eva moi ben. Eva Xanín, Xanín, Xanín que nos dixete, moi ben. Pois, bueno, pois eh, temos de ver esos dous. Así, así, así Ya nos mandará veña. su contacto entonces, vale, Una aperta veña. grande. Vamos aperta. a despedirte y continuamos con música de treixadura. Hasta luego, veña.